Tervetuloa taas Kattiradion pariin. Meillä on ollut tässä pienen pieni tauko ja se johtuu oikeastaan siitä, että meillä oli tämmöinen uudelleen syntyminen <tos> menossa. <tos> <tos> menossa. että me on uusittu meidän kotisivuja ja meillä on vähän kokoonpanokin muuttunut, ketä meitä täällä nyt toimituksessa on. Ja tietysti noin me ketkin vähän... Reistailin välillä. Joo, pitänyt vehkeitä päivitellä. <lipäätä> Joo, nyt on päivitelty vehkeet ja <lipäätä> käyty läpi, läpi nuo penssel, pelit ja pensselit. Ja nyt pitäisi toimia ja nyt pitäisi jatkossa tulla sitten ihan ei-säännöllisesti, mutta kuitenkin. Että Säännöllisen epäsäännöllisesti. Säännöllisen epäsäännöllisesti Teemme kattiradiota ja kerromme, kuten nimikin, nimikin jo kuulostaa, <lipäätä> kissoista puhutaan tietenkin. Ja mä tänään kattelin, <lipäätä> aika paljon löytyy muuten erilaisia aiheita. Vaikka luulisi, että tämä on nyt kaluttu loppuun, mm -hmm. kissa-asiat. Mutta sieltä löytyy niin paljon kaikenlaista tietoa, että joo, joo. tosikaan. Kyllä niistä on aina puhuttavaa. Aina löytyy puhuttavaa kyllä, joo. joo. Ja sen lisäksi noista vapaaehtoistyöstä ja kissojen oikeuksista ja auttamisesta. Niistä pitää jatkuvasti puhua. Jatkuvasti niistä, pitää puhua. Mm -hmm. Niistä on aina puhuttavaa. Joo, joo. Mutta ketäs meitä on täällä tänään? No täällä on Krista Istuu. Täällä. tietokunien takana. Mä olen tosiaan tässä Kattiradion remmissä nyt ollut jo jonkun aikaa. Jonkun aikaa. Mm -hmm. Ja tuota, media opiskelija Tallinnasta. Monet, jotka on ennenkin kuunnelleet, ovat varmasti kuulleet ääntäni ennenkin. Mutta nyt jos täällä on uusia kuulijoita paikalla, niin heillekin tiedoksi. Tai moikka moivaan moi mm -hmm. multa. No niin sitten. Ja. Teemu, täällä myös hullu mies Tallinnassa, noin neljä kuukautta asunut ja IT-projektihallinta sosiaali- ja median koordinointia teen työkseni. Tosi mukava tehdä Katti vähän tässä teknisenä tukena yritämisellä Katti Joo, kiitos kun et tänään toimimaan nämä meidän tempaimet. Ja mä olen sitten Helena Päävonsalo kaikkien kissojen äiti. Rakastan yli kaiken kissoja. Ja meidän studiohan sijaitsee tässä Tallinnan keskustassa, kassikohviknurrin tiloissa, eli vapaasti suomennettuna kissan kehräyksen kahvila. Ja Täällä tehdään, tehdään ohjelmaa. Ja tuossa justiin, tuolla lasin takana, jo pummi. Ummikissa kävi katselle, haluaisi hirveästi päästä tänne meidän kanssa tekemään ohjelmaa, mutta hänen pitäisi seurustella tuolla kahvilan puolella vieraiden kanssa. Ansaita elantonsa siellä. Niin, ansaita elantunsa olemassaolonsa siellä. Meillä on täällä Katti Radiolla tulossa semmoinen arvonta tässä lähitulevaisuudessa. Oikein hauska, hauska ja mieluinen palkinto varmasti kaikille kissarakkaille ihmisille. Me kerrotaan siitä lisää ohjelman lopuksi, eli nyt kannattaa ehdottomasti, ehdottomasti pysyä kuulolla. Ja tosiaan lisää tietoahan löytyy myös www.kattiradio.com meidän uudet nettisivut, jotka Teemu meille laittoi pystyyn. Ja totta kai Facebookista löytyy nimellä Kattiradio. Siellä kannattaa tykätä Tykätä, tykätä ja jakaa. Tykätä ja jakaa ja ehdottomasti seurata siellä postaillaan jatkuvasti, että mitä, mitä tapahtuu. Ja sieltä löytyy uudet ohjelmat ja tosiaan sinne sitten tulee tietoa myös kilpailusta. Mutta ohjelman lopuksi kerrotaan tarkemmin, että pysykäähän kuulolla. Niin arvonnan palkinto, se on ihan tosi niin kuin varteen otettava, mm -hmm, mm -hmm. ei ihan mikään kissamuki, eikä mikään semmonen juttu, vaan ihan, ihan kunnon palkinto nyt. Mm -hmm. kaksi, kaksi vuotta ollaan tehty, niin kyllä sen kunniaksi sopii järjestääkin. Kyllä, mm -hmm. kyllä. Ja sopii kuunnella, sopii osallistua. Mm. <köhön> <köhön> Nythän on maaliskuu jo menossa ja maaliskuuta sanotaan no yleensä, että se on kissojen kuukausi. Ja sehän tulee ihan siitä, että silloin alkaa nämä aika äänekkäät kosintamenot. <köhön> Aivan, joo. <köhön> Ja yleensä se kissan lisääntyminen liittyy nimenomaan tähän valoisuuteen ja nythän se alkaa se aika, jolloin sitä valoa on ja silloin herää sitten nämä tunteet. Eikö se ole ihmisilläkin niin? Kyllä mä voisin mm, veikata ei. ainakin meillä suomalaisilla, kun mm. vihdoin kaikki, kaikki kömpii ulos koloistaan kun auringon rupeaa niin... Taitaa olla ihan tieteellisesti tutkittua myös, että auringonvalo piristä ja tuottaa noista mitä vitamiinia tuottanut ihmiset. D-vitamiinia. Niin. niin ja tulee. Joo, joo. joo. Ja se onkin se D-vitamiini, mutta se on aika mm -hmm. tärkeä. Tärkeä sitähän ei saa Suomessa ainakaan talvisaikaan juurikaan. Ei saa. <köhö> Että sitä pitäisi sitten vähän ottaa niin muuta kautta. <köhö> mutta on näissä kissoissa, nyt juuri kuulin äskettäin, oli löydetty, löydetty jostakin yksi tai joku populaatio, ja siellä oli yksi, yksi tota, kissa jo tiineenä. Ah. Eli ne ei ole niin tavallisia, että, että ne näin noin aikaisin jo. Yeah, yeah. Siin se vaan päättyi ikävästi se tarina, että ne kaikki Pennut löytyvät sitä ja emme kohdusta kuolleena. Mm. Joo. Ne oli minulle tulossa hoitoon sitten mm. ja mä olin jo kaiken varautunut sitten. Ah, ne vaan ne no niin, kissat. Mutta näin ei. surullisesti kävi tällä kertaa, mutta sen mä nyt tiedän, että keväällä niitä tulee. Niinhän, mm. niin. aina tulee. <köhö> mä olen sijaiskotina. No, valitettavasti niitä tulee. Valitettavasti niitä tulee ja sehän johtuu ihan siitä, että kun te kissyä ei leikata. Mm. Mm. Mm. Mm. Siitä se. se. Siinä se on. Siinä se on. Mutta tuota, mä ajattelin, että puhutaan, kun me nyt vaikka keskittyisi Mustankissan teemaan. teemaan. <tos> Onko teillä mitään sellaisia uskomuksia, <tos> mitä, mitä mustakissa? No mä muistan, mä oon itse asiassa hassua kyllä niin pienen taikauskonen. Mm. Ei, ei mitään niin kuin yliluonnollisia juttuja, mutta mä uskon kaikki vanhaisia kansan... Kansan uskomuksia, mitä mun äiti saattoi mm -hmm. kertoa mulle tai mitä mä lueskelinkin paljon. Olen hirveän kiinnostunut. Mä aina, aina jos mä näin Mustankissan kadulla, niin mun äiti oli opettanut, että pitää sylkästä kolme kertaa vasemman olkapään yli, niin mm -hmm. sitten se ei tuo huonoa onnea. Joo, siitä on paljon, paljon uskomuksia. joissakin että oikean olkapään yli jotakin kertaa. Ja mm -hmm. ehkä varalta on siitä sitten molempien... <laughs> Kymmenen kertaa. <laughs> Kymmenen kertaa molempien yli, yli niin tuota, sitten se ehkä ei... <köhön> Se oli vielä jotenkin niin, että jos mustakissa juoksee tien yli, mm, niin silloin niin se no. tuo huono on, ja silloin pitää sylköstä. Joo. Joo. Mulla on ihan oikeasti tapahtunut kerran tämmönen, että se juoksi. juoksi tien yli, mutta en mä sitten sylkenykkään. Ja sen jälkeen mulle todellakin tapahtui jotain hyvin ikävää elämässä. Mm. Mutta ei se nyt kyllä sen kissan vika ollut. <tos> todellakin <tos> tarvittiin jotain ihan muuta kuin yksi kissa. Oma suhtautuminen on tähän kanssa just, kun joku kysyy kerran, että mitä sä suhtaudut, jos mustakissa kissa ja tien yli, niin, niin. sanoin hänellä, että no mustakissa kissa juoksi tien yli. Nimenomaan ei jo, sen, kumma sen kummallisempaa. kummallisempaa. Ole, niin. Ei siinä ole sen kummallisempaa, ei ne, ei ne tuota mitenkään ole sen kummallisempia ne asiat. Mutta tuota tästähän, tästähän on paljon, paljon tuota, uskomuksia tosiaankin tästä musti nimenomaan mustista mm. kissoista ja, ja tämmöisiä ikäviä puolia on se, että mustan kissan hengityksen uskottiin aiheuttavan ihmisille keuhkovaivoja. Oh, ja. <tos> no. <tos> ja jos Pienelle lapsille näytetään mustaa kissaa. Lapsesta tulee kateellinen ihminen. Ja sitten Italiassa on uskottu, että jos sairaan ihmisen sänkyyn hyppää mustakissa asettuen makuulle se vie sairastuneen hengen. Hopsiskeikka. Ainahan ne kissat menee sänkyyn makoilemassa lämmintä mm. ja pehmeänä. Totta kai, totta kai. Siitä on olemassa yksi kirja, nyt en valitettavasti muista, tuli vaan yhtäkkiä muista tämän kirjan nimeä, mutta se kertoo tämmöisestä, se oli joku tämmöinen hoitolaitos joku tämmöinen, vanhempia ihmisiä oli, ja siellä oli sitten kissa. Ja tämä kissa vaistosi aina, että milloin, milloin joku henkilö on kuole lähellä kuolemaa ja. ja meni sen ihmisen sänkyyn. Aja. Ja mä ymmärsin ainakin, että ei ne, ei ne varmaan ne potilaat ja siellä olevat ihmiset, eivät kokeneet sitä mitenkään Ikävänä, no, ei niin, se oli niin mukava, mm. että se kissa tulee siihen ja on lähellä. No, sama artikkeli oliko se Hollannin jossakin saattokodissa Joo, se voi, se voi olla, ollut, että se oli niin, tämä. Mä en nyt sen kirjan nimeä valitettavasti. <köhön> mä oon itse asiassa näistä. Siitä on mun mielestä tehty ihan jotain tutkimuksia, niin että no, kissa no. pystyy vaistomaan. Esimerkiksi mä tarina tarinaa joskus, että... Diabeetikolla oli kissa ja se tuli aina yöllä herättäen ja verensokeri laskeli alas. Niin olikin, joo. Niin olikin joo. Joo. joo. Ja sitten on kai koirat myös pystyvät joo. haistamaan, haistamaan mm. niin esimerkiksi syövän ja joo, tämmöisiä joo. asioita. Että en mä tiedä, pitääkö niitä sieltä erikoista kouluttaa vai? Kyllä varmasti, kyllä. joo. Itse asiassa no. jotakin syöpäkoiria taitaa olla ihan virallisia olemassa. Joo. Aika mm. tehokas, mm. kyllä varmasti. Ja, ja varmasti siitäkin noin... Osa naisuskomuksista saattaa periytyä, että ne on Niin silloin... saattaa olla jo, että ne, ne aikojen saatossa on nähty, että niin, näin, niin. Näin, siinä tuota, <köhön> näin siinä sitten voi käydä mutta se ei johdus tietenkään mistään muusta kuin ihan siitä, että se ihan oikeasti on. <sum> mutta sitten tämmöisiä hyviäkin myyttejä on olemassa ja varsinkin Egyptissä, missä nyt kissa oli tietysti ihan... Niin, siellä niitä palvottiin. Siellä palvottiin ja varsinkin mustaa kissaa kohdeltiin, arvostettiin ja kohdeltiin kuin kuninkaallisia. <sum> ja, ja sitten uskottiin, että jos mustan kissan rinnuksessa on muutama valkoinen karva, kissa tuo rahaa onnea taloon. En <tum> <tum> tiiä, mulla on kyllä tämmöset kissa ollut, mutta eipä tuo on onnekasta no, ollut. Mutta... Egyptistä vielä se verran, itse useampana kertana siellä käyneenä, niin siellä tosiaan on muumioituneet, tai siis kissoja ja siellä on kultaa ja jalokokia haudattu kanssa. joo. Se on aika, aika mielenkiintoinen. Mm. Ja sitten uskotaan, että jos musta kissa istuu täysikuun aikana aidalla tai puun latvassa, sillä on tassuissaan kukkarollinen rahaa, no, jonka se antaa ensimmäiselle vastaan tulevalle. No. <laughs> että täysikuun aikana kannattaa nyt sitten kytätä aidan päälle. täysikuun <laughs> ja, en, en, en, en, en, en, en, menet sitten kytikselle, Tuolla kun löytyykö? täysikuun kolme hullua katteraa, <laughs> <Jo, laughs> <jäseni laughs> <juoksee kissojen laughs> <Istukaa> nyt aidalla. <laughs> Ja Japanissa uskotaan, että mustakissa on onnen tuoja. Ja mustankissa on talossa tietää hyvää onnea, mutta huonoa on se, jos se asettuu taloksi. Ja sitten kalastajien vaimot ovat hankkineet mustankissan talon miesten lähdetyömerelle. Ja he uskovat, että mustankissan omistaminen pitää vaaran poissa. Onko se nyt sitten mustakissa tai, no, jos ihmiset sitä pelkäsivät, niin ehkä se sitten oli. Niin, var varmasti siinä. Kaksi puolta aina kollekossa. Mm, niin, niin, Ja Skotlannissa on uskottu, että tuntemattoman mustan kissan astellessa kuistille se tuo mukanaan vaurautta. Ja Britanniassa taas uskottiin, että mustakissa. talossa tuo nuorelle naiselle monia kosioita. Mm -hmm. mm, joo, se oli ihan tämmöinen, tästä mä luken muuallakin. Muuallakin kuin tästä. Ja sitten Suomessa on uskottu, että mustat kissat kantavat edesmenneiden rakkaiden sieluja mukanaan. Aha. Ja siksi tämä mustan kissan läsnäolo on ollut monelle helpottava ajatus. No kai se, jos se usko, jos sille tulee helpottava olo, niin mitä sitten? Niin, niin. Samahan se on mihin sitä uskoo, kunhan se jotenkin toimii sitten Niin, teillä. varsinkin kun on niin kuin on Hyvä uskostakin sitä hmm. Kohta, hmm. Niin, niin. eikä semmonen niinku, että se tuo paha on joo, parempi joo. niin päin. Parempi niin päin, parempi niin päin. Että mä muistan tosta tuli mieleen kun oli tuolla Kiinassa, niin siellä on, siis joka paikassa törmäät siihen, että se paha henki on jossakin hmm. niitä pitää niin kun saada pois ja pelotella ja tuli vähän semmonen ahdistava olo hmm. että jo. että joka paikassa hmm. se paha henki ja esimerkiksi siellä on kun kynnykset on korkeita, joo. koska se paha henki mikä se nyt onkaan, niin se ei pääse sen kynnyksen yli, koska sillä ei ole niveliä, <laughs> niveliä Poissa niin se ei pääse sen ei takia. Mutta Mut kaikki niinku perustui siihen, että et jotenkin mulle tuli ainakin semmonen ikävä olo Joo. siellä, että ei tää kauheen kivaa. No, siellä niitä kyllä on. Jo. No sama juttu tuli Maltalla kun asuin, niin siellä ammuta ilo tuli teitä vuoden jokaisena päivänä. Ai <laughs> justa aj ajatetaan pahoja henkiä pois. Pahoja henkiä kyllä. pois, joo. Ne saonne tak ihan järkyttävä väliellä, jos asut jonku kirkonkin vieressä, Joka Jokainen päivä. Joka Jokainen päivä kyllä itse. Kestikse kauan var oliks vaan niinku riippu havaa, koska mikä kirkkorin tammuksen alla näe, tunti päivässä suru pernä. Joo. Joo. ja, niin on... niin kuin... niin niin niin ja mietitään miten paljon si siis eihän miten paljon. Ilo tuli miten paljon <köhö> siinä on niinku roskaa ja muuta. Niin, joo, se on hirveä tässä saaste. määriä, määrä saasteita on niinku Pelloilla, kasviksi alkoholantissa. Nyt sitä on uhuh. vähän rajoitettu ilmeisesti. Uh, uh, uh, uh, Kyllä mä, mä uskon, että Suomessakin. Noi, mä oon tosiaan, silloin nuorempana tosi paljon tykkäsin lukea kaikista vanhoista, niin kuin niin sanotusti pakanauskomuksista Suomessa. Mm, mm. ne on hirveän mielenkiintoisia. Ja Suomessa on myös hirveästi ollut kaikenlaisia henkiä ja muita. On ollut mm. virvatulet ja niin on, on muhtat on sitä ja karhut mm. on tätä. Ja niitä on ollut täälläkin hirveästi. Mä luulen yeah. vaan, että ne on kristinuskon myötä ehkä sitten... Me luulen, että kristinusko on puhdistanut joo, sitä jollakin jo. tavalla sitten. En mä, no, onko se hyvä tai huono? Kirkko on tuonut tullessaan sekä hyvää että huonoa. Se on mielipide. Kysymys se on mielipidekysymys sitten, joo. joo. Mutta että kyllä, kyllä meilläkin niitä on ollut. On niitä vanhaa uskomuksia paljon. Ja on paljon. Juuri noihin kissoihin liittyen. Niin kissoihin iloista. ja eläimiin. Niin esimerkiksi karhua ei saanut sanoa nimeltä karhu, vaan silloin piti keksiä. Hei niin no, liittyen no, otso no. tai mesikämmen tai jotain semmoisia. Niin se on näissäkin. <köhön> Joo, ja vielä tuosta kattisanasta. Täytyyhän puhua suulla suuremmalla. Eli Minna Keenänen ja Harri Nyymän ovat tehneet tämmöisen kirjan kuin Kissojen Suomi, Katit historian poluilla. Terveisiä vaan Minnalle. Ja täällä todetaan, että kirjakielemme vanhin kissasana on siis katti. Ja se löytyy uskonnollisesta tekstistä. Aha. Joo, että, että kattiradio onkin tosiaankin ihan siis... <tos> niin se nyt tuli se nimi ihan jostain muusta, että mä aattelin, että kissaradio, aika tylsä, mm. se on vähän semmoinen niin kuin. Se on vähän turha asiallinen. Ahtiin turha asiallinen, että kattiradio, että se antaa meille vähän niinku tälle, että voidaan höpistä täällä joutaviakin. Mm. Sitten mä törmäsin tommoseen kuin tunturisusi.com-sivuihin ja siellä kerrotaan, että katti on peruskissa. Peräti juntti, joka ei <tos> turhia hötkyile. on <tos> <tos> Mm. Mutta sitten tää oli se, että katti on useimmiten uros, sillä naaraan kutsuminen katiksi voi luokata syvästi naarasta. Loukkaako mm, mm, nyt mm. Krista? Mm, jos, jos on otan... vähän hienompi, hienompi hippiäinen kissa, niin siitä mm, mm. Sitten, sitten voi olla, että Jos on ole. oikein semmonen kaunis mm. näinen, niin hän, niin, hän, hän voi se... olla ihan hyvin katti. Itse asiassa siis on ronti jotenkin mieskissaa, tai miespuolisen kissaa. Katti voi olla kyllä mies tai näinen. Ja mun mielestä tämä sitten esimerkiksi rotaat, ne on kaikki poikia hmm. ja hiiret on tyttöjä, <tos> mutta se ei oikein taitaa ihan mennä, mutta tämä on mun mielipide. Ei se voi mitä. Ja tuota, täällä sitten se, tämä Tunturisusi kertoo vielä myöskin, että Katti tietää, että Katin elämäkään ei ole aina kissan kelloilla tanssimista. Katti selviytyy ja voittaa ja niin mekin päätettiin, että kyllä joki mm. vielä selviytyy ja voittaa, no vielä, että kyllä me, me vielä jo. jatkamme. Mm -hmm. Niitä on näköisiä kissoja, on mummo, mirriä ja kuja kattia ja kesäkissa ja mitä kaikkea, mm -hmm. mutta tämä katti, se on nyt siis peruskissa. on sellainen pieni tietopaketti mustasta kissasta. Ja uskomuksista heihin liittyen. Mä anteltiin, että ihan teemanmukaisesti voitais voitaisiin kuunnella sitten kappale, jonka nimi on Mustankissan tango. Mä uskon, että jokaiselle on tuttu kappale, eikö se ole lastenlaulu? Mm. Se onkai ja on. Allo. Meillä Kattiradiossakin joskus soinut mm. kyllä. Mä arvas, <laughs> Tottakai. Tottakai Me löydettiin tällainen PMMP, tämä bändi on tehnyt siitä version, niin kuunnellaan tällä kertaa sitten se. Joo. Mm. Joo. Ja nyt tosiaan puhutaan siitä arvonnasta, joka me järjestetään. Eli nyt päätimme, kun Kattiradio Radio tehti kaksi vuotta ja muutenkin uudet tuulet puhaltavat jälleen, niin järjestetään tämmöinen arvon tai sen arvonnan pääpalkintona, tai itse asiassa ainoana, ainoana palkintona. Ainoana palkintona, <tos> mutta ei se huonoimpana ei palkintona. Todella, ei todella. Katti Radio järjestää voittajalle matkan, Tallinnaan, joko Helsingistä laivamatka tai sitten jos olet täältä Viron puolelta, niin järjestämme matkan tänne Tallinnaan. Sekä tarjoamme lounaan Kassikohvik-Nurrissa. Ja ei siinä vielä kaikki, <tos> <tos> vaan tosiaan sitten tämä kilpailun voittaja on myös lämpimästi tervetullut meidän studiaan, tutustumaan meidän toimintaan, tutustumaan meihin. Ja sitten jos kiinnostusta löytyy, niin ehdottomasti... Haluaisimme myös haastatella tätä kilpailunvoittajaa. Hän voisi sitten tulla tänne ihan tekemään ohjelmaa meidän kanssa, mä kertomaan omista kissoistaan, omista kokemuksistaan ihan, ihan mistä vaan kissoihin liittyvästä. Ja vaikka ei ihan sitten suoranasti liittyisikään kissoihin, niin... Ja ollaan niin höveleitä, että tämä matka on kahdelle, Kyllä, lounas tarvasti. on kahdelle. Yksin ei tarvitse lähteä. <köhön> ei, ei tarvitse lähteä yksin ja, ja tuolta satamastakin hoidamme sitten taksokuljetuksen tänne Kyllä, studiolle tarvasti. ja kassikoviknurri. Kassi, Just Tallinnassa asuu, niin me hoidetaan sitten taksoa. <köhön> <köhön> Tosiaan sellaista arvontaa nyt luvassa ja miten tähän voi osallistua tähän arvontaan? Meidän sähköpostiosoitteemme info toimii ja sinne lähetä omat yhteystietosi. Ja näin yksinkertaisesti voit osallistua tähän arvontaan. Tämä on nyt maailman yksinkertaisin arvonta. <laughs> Eli arvonta info, info ja minä valvon koko ajan sitä sähköpostia, että tuota innolla odottelen näitä vastauksia. Saapi sinne jotain kirjoittaa. Saa kirjoittaa. Mm. Ehdottomasti myös ei tarvitse osallistua pelkästään arvontaan. Saapi laittaa palautetta tai ohjelmaideoita. Tai jos olet kiinnostunut muuten vaan tulemaan ohjelmaan, niin totta kai tervetuloa. Joo. <laughs> Joo. Tätä ei todellakaan tarvitse pelätä. Tämä on ihan, me tehdään hyvin lepposassa hengessä. hengessä ja kissat on tuossa. Toisella puolella tuolla kahvilan puolella. Välellä pääsee silittelemään. Mm. Kävät ikkunasta kurkkimassa studion joo, puolella. Joo, joo, ja raapivat oveja. Joskus kuuluukin ohjelmissa mm. läpi se. <köhö> <köhö> Mut ihan, ihan mukava varmasti on päästä tutustumaan kissakahvilaankin. Kyllä, monet varmasti ole edes käynyt. Niin, varmaan on paljon sellaisia. Täällä käy suomalaisia hirveän paljon, niinkään, mutta voi niinkään. olla, että tuota monikaan ei ole sitä käynytkään. Niin mm -hmm. Nyt on siihen niin hieno mahdollisuus. ja Kevät tulossa, kaikki huh. Uh, ja päivärysteily Tallinnaan on aina ihana kokemus kyllä. Se on ihan, ihan kiva kokemus. Ja tämä arvonta päättyy siis maaliskuun lopussa. Näyttää olevan 31. päivä. Että nyt on 31 päivä. Joo, maaliskuu-aikaa. Ei, ei silloin... Ensimmäinen neljättä me ei voida arpoa, koska se on aprillipäivä. Äh, niin. mm, mm, totta. Joo, tämä ei ole aprillipila. Meillä on täällä studiossa semmoinen hirveän niin se iso koneissamme, mihin me pannaan, ja pyöritetään, pyöritetään, ja sitten katsotaan, mitä sieltä niinku nappasi. Ja tosiaan, tämä ei tosiaankaan ole ainut tapa osallistua arvontaan, vaan jos olet Facebookin aktiivinen käyttäjä, niin suuntaappa sitten meidän Facebook-sivuille, eli Kattiradio nimellä löytyy sieltä ja sieltä löytyy sitten semmoinen julkaisu tästä kilpailusta, anteeksi arvonnasta ja siellä on myös lisää tietoa kai, että jos nyt meni vähän ohi, ohi tämä juttu, niin sieltä löytyy kaikki speksit, mutta jos haluat tuplata mahdollisuutesi voittoon, niin käy jakamassa tämä julkaisu omalle Facebook-sivullesi ja klikkaamassa tykkäys. Niin Tällä tavoin varmistat itsellesi kaksi arpalipuketta meidän arvonnassamme. No niin. aika mm -hmm. hienolta? Mm -hmm. mielestä mm -hmm. kanssa. Joo. Harmi, että itse ei saa osallistua. <laughs> Sä asut vieressä, no. <laughs> ei. Ei tulisi er edes er er er <laughs> Ei tulisi <sinne> edes <laughs> <laughs> <laughs> Mutta se on sitten huhtikuu tosiaankin, mutta arvotaan se sitten... – Ei aprillipäivänä. – Ei, aprilipäivänä. ei, aprilipäivänä. ei aprilipäivänä. Toi, Toinen neljäntä. Mm. Joo, toinen neljättä. Arvon. Sitten pamahtaa, pamahtaa tämä arpa kone täällä studiolla käyntiin. Mm -hmm. <laughs> ja katsotaan, että kuka onnellinen. Pääsee tutustumaan. – ja kannattaa ehdottomasti ystäville vinkata, että jos ystävällekin tulee voitto, niin sitten voitte käskeä, että porukalla, porukalla. täytyy ottaa mukaan. <laughs> – Joo, porukalla mukaan vaan. Joo. Et eikö sitä ole aika hieno nyt? Kyllä. Kevään alkaiseksi ja, ja nyt tämän uudistuneen Kattiradio alkaiseksi. Kyllä, ja kevät alkaa Tallinnassa huhtikuussa vähän. pidemmällä kuin Suomessa. On mm -hmm. joo se on kyllä jännä, että se joo. on pidemmällä. Sen, sen jopa ihan huomaa, kyllä. että kevät on. Täällä Etelässä. Etelässä, etelässä niin, täällä Etelässä tarkentaa. <laughs> Ja tietysti sitten se ajankohta, milloin, milloin tuota tämä voittaja tulee, niin siitä sovitaan sitten hänen kanssaan. Joo, no totta kai. Tietenkin, tietenkin, ei tietenkin, ole mikään ei mitään, lyöty päivä. Ei ihan, mitään. Semmose, ei, sopii. Me, me ei olla sillä tavalla pönöttäjiä. <laughs> Meissäkin on hauska kuulla kuulijoilta. Tota, todella mielellä me otetaan palautetta vastaan. Ja todella hauska. Täällä kahvilassakin käy paljon ihmisiä. Ja sitten Monet heistä ovat joko kuunnelleet kattiradiota tai sitten on ihan uusi tuttavuus. Niin hauskaa heidänkin kanssa aina puhella ja vähän näyttää, että joo, millaisia joo, ihmisiä siellä mm -hmm. linjojen toisessa päässä on. Ja toiveita. toiveita. Mitä, mitä, mistä aiheesta haluaisitte? Niin, niin Kattiradio Katti selvittää. Kattiradio selvittää. Katti Me on selvitelty esimerkiksi uusvarpaiset kissat jo. Ja sitten luvattiin selvittää se, kun jossakin edessä ohjelmassa puhuttiin siitä, että samassa pentuessa saattaa olla kaikilla, siis teoriassa käytännössä ehkä ei niinkään, mutta teoriassa ainakin saattaa olla kaikilla pennuilla eri isää. Mm -hmm, mm -hmm. Äiti on sama, mutta isä voi olla eri, <köhö> eri kaikilla ja tämäkin me selvitetään. Selvitetään ja on jo mm -hmm. selvitetty, mutta tämän alan asiantuntija meidän Kim on tällä hetkellä Kiovassa, ja. uskalsi lähteä sinne. Mm -hmm. Ja hän on siellä perustamassa tämmöistä löytöeläintaloa, mikä on tosi hieno asia. On, on. No, tosi hieno, hieno asia, että saadaan sinnekin, sinnekin tämmöinen paikka, mihin tuota näitä löytökissoja sitten. Ja siellä erityisesti on varmasti tarvetta. Varmasti on, varmasti on. Tietysti silloin on tarvetta monen muuhunkin on, ihmisille ja on. kaikille, on. mutta... Myös eläimet tarvitsevat mm -hmm. sitä hoivaa. Kuuluuko toi muuten toi raapiminen? Mm -hmm. <laughs> Kun pummi raapii tätä tota studio-ovea hirveästi. Mä oon jos pidetään semmoista avoimien ovien päivä tällä studiolla, että ihmiset voisivat tulla, tulla ja mennä. Mm -hmm. ja silloin ei varmaan yhtään kissaa olisi täällä, jos ovet olisi Mä en auki. oska. <laughs> Joo, ei niitä kiinnosta yhtään, sit, jos ovi auki, niin ei sitten kiinnosta timpaakaan. Mutta... <köhö> Osallistukaa arvontaa ja... Voitatte mahtavan palkinto tänne meidän kanssa. Mm -hmm. se on, se, sehän hyvin. on jo palkinto itsessään, että pääsee meitä tapaamaan. Mielestäni. Se tietysti katsotaan minkä näköisiä naamoja siellä on. Ehkä me laitetaan jossain vaiheessa kuvatkin. Mm. Varmasti joo. Laitetaan mm. kuvatkin. että koska kun on... meistä saa edustavia kuvia. Mm. <laughs> joo, niin se on tota, kuitenkin kiva tietää, että minkä näköinen ihminen sen äänen takana Varmasti, on. Varmasti siitähän paljon tulee niin sellaisia... Sitä niin en että se on tuommoinen ja tämmöinen, mm. sitten se on ihan toisen näköinen. <tuh> <tuh> Eihän todella, todella sivuhuomio, mutta joskus Facebookista jossain sosiaalisessa mediassa pyöri video, missä tämmöiset äänet, jotka vaikka metrossa kuuluttaa tai junassa kuuluttaa Joo, tai jo. tämmöisiä, mihin ihmiset on tottunut, Joo. niin näytettiin video, että miltä mm. ne ihmiset näyttää. Joo. Ja se oli tosi hurjaa katsottavaa. Joo. Ihan erinäköisiä. Sama kaikki jotkut luontodokkarien. Mm. Nää, mikä se on? Tämmöinen. Juontinen narrator niin, englanniksi, niin. mikä se on suomeksi? Niin, se on suomeksi. No, tämä ketä puhuu niitä juontaa niin. käytännössä. Niin. Selosta. Ja, Selon, ei, ne, selosta. selosta ja, äänit, äänit, ääni, ääni, ääni, ääni, ääni, ääni, ääni niin. Niin. Ne, oli, ne oli aivan <kotus> erinäköisiä, mitä mä olin Jo Joo, Joo on järjestetty tämmöisiä joskus Suomessa, <kotus> että, että siellä on nämä toimittajat ollut sitten <kotus> nähtävillä. <kotus> nähtävillä, että niin nähdä, että minkä näköisiä ne on. Ja siitä kyllä onkin, että sitä kuvittelee, että se on toinen niin se on ihan toisen näköinen. Yllätyksiä on ei kyllä tässäkin. Kun tulette katsomaan meitä. Yes. mutta mä luulen, että me pistetään pillit pussiin tältä kertaa. Pillit pussiin mm -hmm. jo lähdetään kukin taholle me töihin. Kukin taholle me, jeep. ja palataan tosiaan sitten tässä varmaan varsin pian uusien aiheiden kanssa. Heti kukin vaan saapuu Hei. takaisin. Niin joo, sä tulee nopeasti nyt, koska siellä vasta suunnitellaan. Joo, tosiaan, joo. että tulee aika nopeasti sieltä pois. Niin saadaan Kim kertomaan tästä kissyön lisääntymisestä, joka joo. on nyt juuri ajankohtainen. Mm -hmm. Olisiko tässä? Kyllä. Mä. Tässä näin. Joo. Kiitos kaikille. Joo. No, kiitoksia. Niin, meillä oli biisi vielä loppuun. Mm. Teemun valitsema. Teemu, no, melkein kissa-aiheinen esittäjien perusteella, eli kuunnellaan Cat Catin Bye Bye Baby. It's, bye Bye. Bye Bye. bye, bye.